«Була б жива поліночка!» Унизу, в прочинених дверях, почувся рух. Дзенькнув дзвоник, дмухнув вітерець, заворкотів бас швейцара. Генерал кивнув арестарху, піди поглянь, що там іще, і знову повернувся до принишклої доньки. «Була б жива мати!» Продовжував він, дала б тобі належне виховання, а так. Бідна моя голова, на повідку в тебе йшов. Хочеш книжки? Ось тобі книжки. Коней хочеш, на тобі коней, фехтування, ось тобі вчитель. Медичні курси при університеті. Будь ласка, бонну одну за другою звільняв за першим твоїм проханням. Та нудна, та дурна, та вишивати навчає. А що вийшло? Що вийшло? підхопилася Муся, обняла гурчика за шию, обезброїла переможно зливою поцілунків. Удаючи сердитого, генерал виплутався з її рук. Не підлабузнюйся. Осо одно поїдеш до Параскеви Іванівни. Вона давно на тебе чекає Та й мені буде спокійніше Поки шнура не спіймаємо Збирайся Відвезу тебе на вокзал Муся закопила лагуби Хотіла щось сказати Не встигла До кімнати увійшов Аристарх Хіба що вухами Не пряв Мовкінь з переляку. Поглянув на Мусю в нічній сороці, Видвернувся шанобливо «Пробачте, панночко!» і до генерала. «Там? Ну!» зморщився гурчик, прикриваючи доньку ковдрою. Пожувавши повітря і втупившись очима в перський килим, арестарх видухнув. «Там і політ Вікенчоївич прийшли. Кажуть, невідкладна справа. Я їх до кабінету завів». Що там іще пробурмотів Гурчик, підводячись і киваючи Мусі, мовляв, збирайся негайно. Рішення прийняте і оскарженню не підлягає. Уже з порогу вона почула тихий шепіт Аристарха. Смертовбивство! Генерал Гурчик швидко посунув до кабінету. Муся схопила пеньюар і на ходу, застібаючи гудзики, вискочила слідом за батьком. Ну, дійсно, справжня нишпорка. Двері кабінету, на щастя, залишились прочиненими. Але перед ними, витягнувши шию і вдаючи з себе мармурову статую, стояв арестарх. Помітивши панночку, зашарівся, але пост не покинув. Мусі показали йому ручкою, мовляв, «Адйо! На кухню!» е, На що вірний лекей, провагавшись за хвилину, вирішив зреагувати адекватно. І, кажучи простіше, ретрувався в бік місця призначення. Сперечатися в цьому домі з панночкою собі дорожче. Тим паче, Щохвилин за десять почнеться сніданок, і варто було б поглянути, чи задіювати в цьому процесі молодшого лакея Феофіла, а чи обійтися малою, власною кров'ю. Змінивши на посту арестарха, задоволена Муся припала оком до Шпарини. І ось що побачила. Матвій Іванович – Стояв біля свого столу, вкритого зеленим сукном, читав якусь депешу. Перед ним переступав з ноги на ногу через замалий розмір нових модних штиблет його перший помічник Іполіт Вікентійович Калєтніков, а по прилип-прилипайло. Стежачи очима за начальником, Іполіт намагався доповнити читання своїми коментарями і нервово поглядав на годинник, що цокав на протилежній стіні.